Basmân, limba română. Povestea păzitoarei de găște. A fost odată ca niciodată un împărat al unui tărâm măreț care a murit Și-a lăsat în urmă pe regină și pe fica lor Și mai era și o zână bună, i îi plăcea de prințesă și o ajuta pe mama sa să o vegheze Când a crescut, aceasta a fost făgăduită unui prinț care trăia într-un tărâm îndepărtat și pe măsură ce momentul căsătoriei sale se apropia, ea s-a pregătit să plece în călătoria spre țara lui. Mama a împachetat toate bijuteriile și veșmintele regale pentru fica ei. Draga mea copilă, ia cu tine aceste bijuterii și pietre prețioase și fii fericită cu prințul tău! Și i-a dat o slujitoare pentru a merge cu ea și a încredințat-o în mâinile mirelui. Și fiecare avea un cal pentru călătorie Acum calul prințesei era darul zânei și se numea Falada și putea să vorbească O, oh, stai! Mai am ceva pentru tine Zâna a luat o foarfecă și a tăiat o șuviță din părul ei Ai grijă de ea, copilă dragă Pentru că este un farmec care îți poate fi de folos pe drum Prințesa și-a luat rămas bun de la mama sa și de la zână și a plecat cu slujitoarea și cu calul ei, Falada După multe ore de călătorie, prințesa era însetată și i-a spus slujitoarei sale adu-mi niște apă, dragă slujitoare Dacă ești însetată, draga mea prințesă, dă-te jos de pe calul tău și apleacă-te să bei din apă Eu nu sunt servitoarea ta Prințesa șocată a coborât de pe cal. S-a plecat peste apa din pârâu și a băut. Dintr-o dată, șuvița magică de păr a spus Săraca prințesă, dacă ar ști mama ta, ar avea inimă frântă. Dar fica regelui era modestă, nu spuse nimic și se urcă din nou în șa. După mai multe ore de călătorie, era din nou însetată. Iar când au ajuns lângă un pârâu, ea i-a spus slujitoarei sale Rogute, aduni niște apă, dragă slujitoare După cum am spus, ia singura. singură Din nou, prințesa s-a dat jos de pe cal S-a plecat peste apa din râu și a băut Apoi, șuvița de păr a spus Dacă ar ști mama ta, ar avea inima frântă Slujitoarea nu este ascultătoare dar fii atentă, prințesă Nu te-a plecat prea mult o, Vai, cad în râu. Șuvița de păr a căzut din buzunarul ei și plutea pe apă Apoi slujitoarea a spus Ha, ha, ha! Acum ești slabă și lipsită de putere De acum încolo eu îți dau ordine și tu trebuie să mă asculți Acum scoateți rochea și dăm o Și tu o vei purta pe a mea Eu sunt acum prințesa și dacă vei spune cuiva despre asta, vei regreta. Slujitoarea purta rochia prințesei și îi călărea calul falada, iar adevărata Mireasă călărea calul cel rău. În cele din urmă au ajuns la palatul regal. Prințul a venit să le întâmpine și a luat-o pe slujitoare ca fiind viitoarea lui Mireasă. Bine ai venit în palatul meu, draga mea prințesă! Sunt atât de fericită să fiu aici! Cine este această fată? Ea este slujitoarea mea. Este însoțitoarea mea. Dar nu-mi place de ea. Mă întrebam, prințe, dacă ai ceva de lucru pentru ea. Ei bine, nu am nicio treabă pentru ea, dar am un băiețel pe nume Kurtkin care ar putea avea grijă de gâște. Ea îl poate ajuta. Oh, și prințe, am nevoie de o altă favoare. Te rog... Capă de calul cu care am călătorit până aici Aproape că am căzut pe drum din cauza lui De fapt, slujitoarea știa că Falada, calul, putea vorbi Și ar putea spune cum se comporta cu adevărata prințesă Ea și-a susținut punctul de vedere Iar credinciosul Falada a fost ucis dar când adevărata prințesă a auzit asta, a plâns și i-a cerut bărbatului să bată în cuie capul lui Falada pe o poartă mare și întunecată a orașului, pe lângă care trebuia să treacă în fiecare dimineață și seară, astfel încât să-l mai poată vedea din când în când. Cum dorești, dragă? Și a bătut în cuie capul sub poarta întunecată. În dimineața următoare, când ea și Kirkken au ieșit pe poartă, ea a spus cu tristețe, Falada, falada, acolo atârni! Mireasă, mireasă, mergi mai departe! Vai, vai, dacă mama ta ar ști. Din păcate, din păcate, ce milă i-ar fi! Apoi au ieșit din oraș și au dus gâștele. Și când a ajuns la pașiște, ea s-a așezat pe mal și și-a desfăcut șuvițele de păr, care erau toate din argint pur și când Kertken... A văzut-o sclipind la soare A fugit Și ar fi tras câteva din șuvițele de păr Dar ea a plâns Suflați, Brizelor, suflați! Luați pălăria lui Kirtkin! Suflați, brize, suflați! Lăsați-l să alerge după ea Peste dealuri și voi Și peste stânci Departe să fie dusă Până când șuvițele de argint sunt toate periate și ondulate Apoi a venit un vânt atât de puternic Încât i a luat pălăria lui Kirtkin a scurat peste dealuri și el a fost forțat să se întoarcă și să alerge după ea În momentul în care se întoarse, ea se terminase de pieptănat și își ondulase părul și îl strânse din nou în siguranță Apoi era foarte supărat și bosunflat și nu voia să vorbească deloc cu ea Au privit ghiștele până când s-a întunecat și apoi le-au dus spre casă Același lucru s-a repetat timp de două zile și într-o seară, Curtkin a mers la bătrânul împărat plângându-se. Nu mai pot avea această fată ciudată să mă ajute să am grijă de gâște. În loc să facă ceva bine, mă tachinează cât este ziua de lungă. Curtkin, știu că nu mi spui toată povestea. Spune-mi ce s-a întâmplat, sau... Atunci împăratul l-a obligat să-i spună ce s-a întâmplat. Și Kirtkin a spus împăratului ce s-a întâmplat. Mmm, continuați cu munca voastră. Eu voi analiza problema. Când a venit dimineața, împăratul s-a așezat în spatele porții întunecate și a auzit cum prințesa a vorbit cu Falada și cum a răspuns Falada. Apoi s-a dus pe câmp și s-a ascuns într-un tufiș lângă pajiște. Și în curând a văzut cu ochii lui cum ea își desfăcea părul care strălucea la soare Apoi a auzit-o spunând Suflați, brizelor, suflați! Luați pălăria lui Kertken! Suflați, brize, suflați! Lăsați-l să alerge după ea, peste dealuri și voi și peste stânci Departe să fie dusă, până când suvițele de argint sunt toate periate și ondulate și curând a venit o rafală de vânt și a dus pălăria lui Cărchin departe. Și Cărchin repede s-a dus după ea, în timp ce fata a continuat să-și pieptene și să-și onduleze părul. În tot acest timp, bătrânul împărat văzuse totul, așa că s-a dus acasă fără să fie văzut. Și când fetița cu gâștele s-a întors seara, împăratul a tras-o deoparte și a întrebat-o de ce a făcut-o. Dar ea a izbucnit în lacrimi. Nu trebuie să spun nici ție, nici altcuiva Altfel îmi voi pierde viața Dar bătrânul împărat a implorat Atât de mult încât ea nu avea pace până nu i-ar fi spus toată povestea De la început până la sfârșit cuvânt cu cuvânt Și a fost foarte norocoasă că a făcut asta Niciun rău nu se va abate asupra ta, dragă prințesă Voi îndrepta răul care ți-a fost făcut Acum vreau să te îmbraci precum o prințesă Când a făcut-o, el a privit-o cu uimire Era atât de frumoasă Atunci și-a chemat fiul și i-a spus că are o mireasă falsă Și că ea era doar o simplă slujitoare În timp ce adevărata mireasă stătea lângă el Ea este adevărata ta mireasă, fiul meu Atunci trebuie să fiu foarte norocos, tată și tânărul prinț s-a bucurat când a văzut frumusețea acesteia și a auzit cât de blândă și de răbdătoare a fost. Și fără să spună nimic miresei false, împăratul a ordonat să se pregătească o mare sărbătoare pentru toți curtenii săi. În această seară, sărbătorim adevărul și pedepsim minciuna. Mirele stătea în vârf cu prințesa falsă pe de-o parte și cu cea adevărată pe cealaltă. Dar nimeni nu o cunoștea, pentru că frumusețea ei era destul de orbitoare pentru ochii lor și nu părea deloc ca fetița mică care avea grijă de gâște, acum că avea o rochie strălucitoare. Cum îndrăznește! După ce au mâncat și au băut și au fost foarte fericiți, bătrânul împărat s-a ridicat și a cerut să-i se acorde atenție. În seara asta vă voi spune o poveste. Ascultați-mă cu atenție! Așa că a început și a spus toată povestea prințesei. De parcă ar fi fost cea pe care a auzit-o el odată. Și a întrebat-o pe adevărata slujitoare ce credea că ar trebui făcut cuiva care s-a comportat astfel. Ce ai face tu cu un astfel de mincinos? Nimic bun. Ar trebui să fie aruncată în închisoare pe veci. Tu ești ea. Și cum te-ai judecat singură... Așa ți se va face și ție! Slujitoarea a fost pedepsită după propriile sale cuvinte, iar tânărul rege s-a căsătorit cu adevărata sa soție și au domnit peste regat în pace și fericire toată viața lor. Și zâna cea bună a venit să-i viziteze și l-a readus la viață pe credinciosul Halada.